Я вже казала, що не люблю старих світлин. Відчуваю до них пересторогу, замішану на страху, через те, що ці шматки паперу здатні пережити закарбованих на них людей і понести їхні образи по світу, безіменні і невідомі. «Ну?» – відірвав мене від роздумів шепітніки. «Що?» – не зрозуміла я. «Ти неуважна!» докірливо промовила дівчинка. «Ти!» Вона не встигла договорити, як я несподівано зрозуміла те, що вона намагалася пояснити без слів. Цим шматком старого картону. І укотре за цей короткий час задихнулася, мов утнула нерозбавленого спирту. Дівчинка на фотокартці, дівчинка – що сиділа поруч зі мною, мали одне обличчя. Ні, помилитися я не могла. Вони були схожі, як близнюки, як дві краплі води, точніше, і банальніше, не скажеш. Я піднесла фото близько до очей, жадібно всотуючи кожну знайому рису, і не могла знайти бодай двох відмінностей навіть коси, розкинуті на плечах, мов дві подерті шуліками змійки. Задоволена ефектом, Ніка забрала фотографію, ніжно обтерла її обсорочку і завмерла, очікуючи на запитання. Доки воно пролунало, я мусила зібрати докупи всі свої мовні здібності. Запитала, якомога спокійніше. Це... Наші, тобто ваші родичі, не вгадала, засміялася дівчинка, це Марія. Хто така Марія? Наречена Богдана Ігоровича. Хто такий Богдан Ігорович? Намагалася повільно докопатись до істини я. Мій друг, якого ти налякалася. Промовила дівчинка, кивнувши за вікно, ніби там на лаві досі сидів той чоловік у чорному плащі. «Боже, мій дівчинко, що ти верзеш?» Нарешті вибухнула я, затинаючись так, як ніколи, аж зуби цокотіли. «Благаю, пояснився негайно!» Я тормосила її за худенькі плічка, на якусь мить здалося, що в її очах промайнула недитяча зверхність. Якби я могла надавати їй добрячих стусанів. Жахлива дитина. Чи божевільна. Цього ще не вистачало. Ніка обійняла мене за шию і почала заспокійливо гладити по спині. Я дивилась на її освітлене місяцем обличчя. Тоненькі руки – у широкому вирізі рукавів нічної сорочки, на довгі ніжки-патички, схрещені, мов, у павучка. Дівчинка у колі світла здавалася такою ефемерною, ніби зітканою із шовкової нитки. «Ти вразлива!» – нарешті вимовила вона. «Тому я тобі нічого не розповім». Вона рішуче забрала у мене з рук фотокартку, перебралась на свою розкладачку і з головою накрилася ковдрою, і більше не видала ані звуку. Я заснула лише під ранок, коли місячне сяйво перетворилося на сірі рвані клапті. Коперсатися у власній пам'яті не мало ніякого сенсу. Щось випало з неї незворотно. Мені лишалося тільки спостерігати, Слухати і чекати. Шосте червня. Як цікаво влаштована дитяча пам'ять. Згадала, як одного разу спілкувалася з безпритульним хлопчиком. З якою любов'ю він розповідав про свою матір, закінчену алкоголічку, про батька-рецидивіста, який Посилали його на вулицю жебрачити і відбирали гроші, щоб купити пляшку. Якими цікавими видавалися йому вуличні пригоди, нові знайомства, дружба, набуття досвіду.